Hallå där, stå på tåd och eh, välkomna ska ni vara till succépodden Fyrkänter Ja ögon. Jajamensan, äntligen! Ja, hur är det? Ja, det är bara bra, jag ska inte klaga. Jag eh, hade en riktigt trevlig spel spelhelg förra helgen som jag tänkte ta upp idag mm. och jag har sett första avsnittet av en serie mm. också som jag tänker ta upp idag. Och du har börjat jobba, äntligen! Ja! Mm. Har den veckan varit bra då? Det har varit bra. Jag är helt slut. Men det är för att man inte var nog upp tidigt på morgonen. Ja, såklart. Och så har haft lite svårt att somna. Mm. Det är väl en riktig klassiker första veckan, tänker ja, jag. Ja, det är det. Och så är man ju helt jävla dödslut. Men får väl vila upp mig ordentligt i helgen. Så andra veckan kommer det också vara svårt, men inte lika. Och det är första veckan med eleverna, och så kommer jag vara ännu mer slut den fredagen. Men sen kommer det, sen kommer det rulla på. Mm. Det är en klassiker, så är det varje, varje gång. Ja, just det. Ja, ja. Då så. Då är mm. livet igång igen. då. Ja, det känns ändå rätt gött. Och man uppskattar ju ändå den lediga tiden mm. på ett annat sätt. Jo, det är klart att man gör. Och vardagslunket. Mm. Ja, det ska man inte sticka under stol med att det är skönare att ha ett vardagslunk än uh, som när jag var då arbetslös i 20 dagar. Mm. Um, det var inte min grej, skulle man kunna säga. Nej. Det är jag tror att en, en del tror jag klarar av oj, nu ska jag notera tag i det här. Mm. Jag tänker så här, jaha finns det på Game Pass? Det kan jag börja med nu halv tre. <laughs> Ja, det är farligt som fan om man ja. hamnar ur fas. Yes. Men berätta lite om din spel. för jag tror inte jag har så jättemycket uh, att säga faktiskt. Nej, okej. Okay. Jo, um, det är ju så här att uh, många uh, pratar ju om att det här är uh, Dices absolut sista chans nu med uh, Battlefield 6. Ja. Um, Sen kan man ju för sig hur mycket dice och hur mycket svenskt det egentligen är kvar i det här spelet. Men jag säger ändå att det är kul att ha ett stort spel av en svensk utvecklare på den här marknaden. Mm. De har väl fortfarande varit inblandade i det så mycket att man kan säga att det är kanske 33% ett svenskt spel numera. Då. Mm. Um, och jag har ju inte spelat Battlefield ordentligt sen Battlefield 1 egentligen. Jag provade Battlefield 5. Jag tyckte att det var någonting som var jävligt off med det spelet. Jag tyckte inte att det var så kul med typ andra världskriget igen. Mm. Utan det är roligare med eh, modernt pangpang. -pang. Eh, Säger jag väl emot mig själv då eftersom Battlefield 1 är första världskriget och ännu mindre pangpang. -pang. Men det tyckte jag var ett riktigt kanonspel. Säkert det bästa det året tänker jag. Att mm jag skulle sagt i podden. Men nu tyckte jag att den här trailen såg jävligt fet ut när de kommer med den. Mm. Och så är det ju någonting när halvvägs in i trailen när det sker stora explosioner och så har de eh, tajmat explosionerna till det här dun dun dun dun dun Mm. Alltså det, det, det soundtracket är ju så jävla tungt och så nostalgiskt. Jag bara kände det, fick, fick nästan rysningar och hård på armarna ställde sig rakt upp så här. Mm. Uh, och så fick jag se att uh, det skulle vara en öppen beta som var nu i helgen och som också är den här helgen för er som mm. inte har hunnit testa det. Så då körde jag det ganska mycket förra helgen mm. och hade faktiskt jäkligt kul. Mm. Um, sen finns det ju fortfarande några sådana där Irritationsmoment, men nu känns det faktiskt som att de har tagit till sig av den kritiken, mm. tycker jag. så att de liksom, Och det toppar ju. De hade ju så jävla många spelare på mm. Steam, till exempel. Och jag spelar ju inte på Steam, så det, måste, det är nog många, många som har testat det. Um, det jag, jag kan börja med det tråkiga då. Det som jag tycker har varit irriterande, och som jag har ser att många håller med om, det är väl att eh, det är ganska... Jag tycker att det är lite för högt tempo. Jag tycker väl inte att Battlefield ska vara spelet där man kan hoppa runt ett hörn och skjuta tre i huvudet. Liksom Det känns lite för mycket kod, Men där har de gått ut med. Men, eh, vi har tagit till och, eh, det andra betatestet som börjar idag. Då, så ska de ha dragit ner på tempot lite mm. i spelet. Det tror jag är jättebra. Sen var det nog några banor som behöver justeras lite för det är ett spelläge så jag fan inte kommer ihåg vad det heter nu men man ska, ett lag anfaller och det andra försvarar och um, om du försvarar då ska du ha ihjäl 200 soldater mm. och om du anfaller då ska du ta dig förbi en viss zon och då kommer du till nästa zon. Mm. Um, det var störst omöjligt på en karta där det att vinna det som om man anföll. fördel så var man på väg uppåt och på, ute på kanterna så var det bara snipers. Så in i helvete många. Och folk är ju så jävla duktiga så de prickskjuter en i huvudet. Mm. Ehm, så liksom allting pressades ihop i mitten. Så en kanske en karta som kanske skulle vara i någon form av medium i storlek eller medium då. Mm. Ehm, kändes väldigt väldigt mycket mindre för att alla var ändå på samma ställe det blev inte så utspritt Nej. så det blev lite rörigt på det och det är ju ofta så det är ju många alltid klagat på i många sådana FPS att um, när det är då 32 spelare i varje lag så är det inte kul om det är 25 snipers Nej. Liksom, de behöver justera det lite tror jag um, men det som är bra då det är att det är jävligt kul Ja. det känns väldigt väldigt välgjort det är snyggt och tack och lov får jag säga kräver inte som kanske Battlefield både 3 och 4 gjorde när de kom att det var spelen som kanske många köpte nytt grafikor till eller de bytte burk totalt mm. det här går faktiskt att spela på en relativt svag PC då och mm. ändå ha ganska höga inställningar det, det tror jag är ett bra val också mm. um, Sen gillar jag att det är tillbaka eh, som har saknats nu i ett par spel i alla fall. Eh, riktiga klasser. Alltså att du bygger inte din soldat hur du vill, med vilka vapen du vill. Utan du väljer en klass och så har den klassen vissa unika förmågor. Mm. Eh, som supportklassen, som faktiskt är eh, både så att man kan eh, reviva folk med en sån här defibrator eller vad det heter. Och ställa ut ammolådor. Så det är liksom både ammo och medic i en klass i support. Mm. Och det Jag gillar ju att spela den klassen. Mm. Um, och ta båda de rollerna så är det till och med så att till och med jag kan väl dra in lite extra poäng då som inte är så bra och ändå känna att jag bidrar med någonting till det här laget. Jag samlar mm. på mig poäng och jag uh, hjälper folk att överleva lite längre till exempel. Um, sen provar jag faktiskt sniper också och det är ju det är någonting med att lira sniper faktiskt och sätta det där headshotet från flera hundra meter mm. och man får upp på skärmen dels så är det bra att tryck i vapnet, en härlig känsla och att det bara kommer upp en liten notis här, fatal, fatal sniper shot, alltså att man har träffat i huvudet och då kan inte en medic eh, reviva dem heller mm. det är också en liten kul detalj så där. ehm mm. um, jag har gillat de när man har fått testa. Det har varit två, tre olika. Det ska vara några nya till det här, uh, den här omgången av betan. Um, en ganska lite större karta då i bergsmiljö och en i stadsmiljö. Så det tyder ju på att det kan bli ganska mycket variation också. Mm. Um, så det här, när det kommer framåt oktober redan så låter jag säga att jag tror inte att det kommer bli så mycket kod i år då utan att Trots att det finns gratis på Game Pass och jag säker spelar igenom den där singleplay-kampanjen för det är fem timmar ändå helt okej okay underhållning en mm. helg liksom. Så multiplayer-delen, det tror jag faktiskt att jag kommer <hågår> att säga, kosta på mig att köpa Battlefield faktiskt. Mm. Och det första spelet ja, förutom Nintendo Switch-spel då, förresten som jag kom på nu i år, så att eh, det första spelet till PC jag köper på, ja fan Sen Wukong, tror jag. Oj. Ja, sen har det bara varit Game Pass för min del. Mm. Så det, det känns väl lite kul att bidra också nu då, för första <laughs> gången på länge om man säger så. Um, ja. ja, För mig har det så varit tvärtom. Jag har bara köpt spel och inte kört så mycket Game Pass. Nej, jag har eh, nästan noterat det, för jag um, jag har ju haft faktiskt nu då Game Pass gratis mer eller mindre hela det här året. Genom att jag har utnyttjat det där eh, Rewards-systemet så pass väl så mm. kan jag ju alltid plocka en månad gratis hela tiden mm. innan den hinner gå ut och jag ska betala. Um, och då har jag sett att jag tror att du var online senast för 69 dagar sedan här i förra veckan eller något sånt. Oj, men då får jag ju lösa det. <laughs> och det är väl på Xboxen då, förvisso. Ja, men jag har ju det på PC-en också. Mm. Första Diablo finns ju gratis där. Nu har ju jag redan köpt det på GOG för jättelänge sedan. Mm. Men om man skulle köra det då via Game Pass bara för att man kan. Ja, det tycker jag låter som en alldeles utmärkt idé. För jag ser det, det kommer ju faktiskt jag tror att du skulle väl digga den här jag har faktiskt inte ens förstått ifall det är någon upphottad version av de här Heretic och Hexen som har lagt ut nu. De tror jag att du skulle kunna ha kul att köra igenom. Det tror jag, för jag köpte uh, ju Hexen för typ en månad sen eller två eh, och kör via Z-DOOM-motorn. Ja. Men här här tror kör jag kör ju hellre jag att... ett riktigt sådant släpp. Mm. Eh, så jag tycker att det ser coolt ut och jag kan ju nu jag vet för jag har ju pratat om det här i podden och jag vet inte vad jag svarade då. Det kommer jag inte ihåg. Men jag har ju bara spelat ett av dem. Men jag kan fan inte sätta fingret på vilket, vilket av dem det är jag har spelat. Nej. Så ett av dem kommer väl att bli helt nytt för mig då i alla fall. Mm. Men första Heretic kommer jag ihåg i alla fall hur jag upplevde den när jag spelade första gången. Och att man kände ett. När man spelar ett spel som liknar något annat och man saknar det spelet som mm. spelet man spelar liknar. Ja, det vill ja. säga att när jag spelade Heretic så saknade jag ändå Doom. Ja, jag fattar. Men det var inte för att Heretic var dåligt eller någonting sånt. Utan man... mm. Nej, men det, det har väl... Det är väl något i känslan som saknas kanske på något sätt. Ja, jag, jag tror att jag inte riktigt var såld på konceptet med att man... Att det är magiska formler man använder. Ja. Mm. Men det är jävligt roliga och kreativa vapen i det. Häxan har kört väldigt lite och sen kommer jag ihåg att Häxen 2 var ju jävligt hypat där. Mm. Andra halvan av 90-talet i så att det här var. Men jag vet inte fan vad det blev med det. Jag tror aldrig jag spelade det. Sen kom ju fan om jag inte gick på högstadiet typ i sjuan eller någonting, då kom ju Heretic 2. Mm som jag inte tror är kanon. Det var ju ett tredje persons okay. Som kändes också väldigt tidigt 00-tal. <laughs> ja, jag fattar vad du menar. Um... Men som sagt, jag vet inte om det här Heretic 2 är kanon för jag har alltid tänkt att det är Hexen som är uppföljaren. Ja. Mm. Just det. För det heter väl typ Beyond Heretic. Ja, det stämmer eh, säkert. Just i den här versionen står det faktiskt bara Heretic Plus. <laughs> Oj, Her Heretic plus hexen, så det framgår mm. inte riktigt här. Men eh, jag tror att du har rätt. Jag ska göra en snabb google på Heretic 2 och se vad fan det är för ett spel. Mm. Jag har inte sett det sen. Ja, och sen ingår det här nu så två helt nya delar också, så alltså med nya kartor då. Ett, ja. för, ett för Heretic och ett för hexen, som är helt nya. Lite som de gjorde med Quake 2 va? när de låg ute. Var det Bara inte lite nya delar på det? Mm. Som var gjorda i den gamla motorn. liksom Sådana så kallade vads. Ja. Eh, nu ska vi se Heretic 2 kom 1998 och det är fjärde spelet i serien. Ja, okej. Okay. Enligt eh, Wikipedia här då. Ja, men det stämmer säkert. Jag kollar på lite bilder. Det ser ungefär ut så som jag kommer ihåg att det såg ut. Mm. Men jag minns inte om jag tyckte att det var så jävla kul. Nej, okej. Okay. Det kanske det var. Det är fan ett sånt spel. Jag skulle vilja kolla upp och se vad fan var det för någonting egentligen. Ja, Köp på det då. Mm. Jag har ändå en för den här sena 80- eller sena 90-tals grafiken i gamla PC-spel. Mm. Vilket fick mig komma på att jag har ju faktiskt spelat någonting. Inte nytt, men någonting annat än det jag pratade om förra veckan. Vet du vad det okay. Nej, det vet jag inte. Soldier of Fortune. Åh, oh. <laughs> ja det är grymt. <laughs> Och det är precis lika roligt som jag minns det. Ja, <laughs> gött. Och. Jag vet ju det var väl ett par år sedan jag spelade igenom det första där igen. Mm. Ja. Ja. Men berätta mer du som har det färskt i minnet på riktigt. Alltså vi har ju pratat om det tidigare och jag kommer inte att säga någonting som jag egentligen inte redan har sagt. Så, men det som kanske slog mig nu som jag inte tänkte så mycket på när jag spelade det sist är ju att för sin ålder så får man mm. väl ändå säga att banddesignen är ändå rätt bra. Ja. För det var väl en era där Alli för sig, så var väl de tidigare FPS-spelen man kollade på typ Wolfenstein 3D och Doom. Det är ju den stora inspirationskällan var väl de här gamla labyrintspelen. Ja. Så det är ju den, det upplägget, och sen så har utvecklat man väl. Ja, om du springer runt i en labyrint och köttar liksom fiender, hittar nycklar ja, ja. till någon dörr och så alltså det där. Och sen. Långt senare så har väl FPS snarare blivit förknippat med bara multiplayer. Mm. och ja. Ja, First Person Shooters var väl också störst med sitt multiplayer-läge. Eh, Unreal var ju liksom ett vanligt FPS men sen blev väl det namnet mer förknippat med Unreal Tournament. Det stämmer nog. Unreal 2 kom väl men det kändes väldigt mycket i periferin men Unreal Tournament var ju stort som fan Jaha, när det, det kom. kan man väl lugnt säga och sen har väl det nu på senare år ersatts med Fortnite. Mm. Ja, så är det ju. Men där tycker jag nog att Soldier of Fortune på något sätt är lite jag ska inte säga att det är för sin tid men det gjorde väl någonting rätt som andra spel kanske inte alltid gjorde och det är ju att många spel springer man ju runt och bara, vart fan ska jag någonstans? Nej, här hade jag tydligen varit. <laughs> och, och, och, så vet, och sen så känns det som att man springer runt i 20 minuter och bara, är det här någonting nytt? Nej, här har jag varit. Ja. Och sen, ja, efter väldigt lång tid här har jag inte varit, för här fanns några fiender jag inte hade skjutit ihjäl, men det fanns inget här. Nej. Och så är det ja, typ, någon hemlig dörr precis i början av banan Va? Som man ska in i. Mm. Ja, för att man har precis fått nyckeln till den. Och det kan, ja. jag, det kan jag uppleva är frustrerande och det tyckte jag nog egentligen när de här spelen kom också. Mm. Och det var väl då som man tryckte in alla nycklar koden. Om det var Doom så var det ju IDKFA Han fick ju alla vapen och nycklar och allt skit. Och så bara klarade man banan eller så använde man no clip och bara nej men jag vet inte vad, hur jag ska ta mig förbi det här stället. <laughs> Fuck it. Och så bara no clip bara för att ta sig förbi den skiten. För man vet att ja, men om ungefär 30 minuter så har jag säkert listat ut det. Men jag kommer inte ha så roligt om 30 minuterna. <laughs> Fuck it. Ja, just det. <laughs> men Soul fort tycker jag gör det där ganska rättigt och skitsvårt att hitta i det. Även om det är lite mer Eh, som det var där sent 90-tal, tidigt 2000-talet. Banorna är ändå ganska öppna. Mm. Men man vet vart man ska gå någonstans. Ja, just det. Och det är också sånt där spel som också pratat om i podden. Men det slog mig än en gång att gamla FPS är fan svåra. Alltså. Ja, det, de kan vara riktigt, riktigt tuffa. Så jag kör på Easy för jag vill, jag, vill, jag vill bara springa och skjuta. Jag vill inte anstränga mig. Och då är det ju in, det finns det ju någon sån här mätare som mäter hur mycket ljud du gör. Ja. Och när den är maxad då spånar det väl fler fiender. Ja, just det. Men, men på Easy så är väl inte den aktiverad och då är det ganska skönt att bara springa och skjuta. Yes, så är det vet du Kanske lite väl lätt faktiskt Men det är inte utmaningen jag vill ha Det är våld Nej, ja exakt, jag förstår precis Och det är väl fan dags för en Inte vet jag, remaster eller reboot Eller remake ja. eller vad fan det kan vara Eller ett helt nytt spel i den serien Ja, bara för inte? Tvåan det hade jag... varit jävligt tufft. Ja, tvåan tyckte jag inte var lika kul som ettan Det kändes som att de försökte göra ett lite för seriöst spel Mm. och så kommer jag ihåg när jag hade installerat det demot och man hade läst om i PC Gamer och sett lite klipp på att man skulle till och med kunna skjuta av fingrar och sätta se hela den där grejen mm. och så i demot så var det inget blod alls åh jag kommer ihåg att jag var så jävla för besviken och nu skjuter jag honom huvudet huvud så ramlar den bara ihop gubben. Men tvåan är ju också jävligt våldsamt men det som mm. jag det tyckte två saknade som ettan hade och den när man skjuter dem i magen så ramlar tarmarna ut. <laughs> ja. Det är ju så jävla tillfredsställande när man har den här silvertallon, Är det någon typ Desert pistol? Ja, exakt. Och så smäller det som fan när man trycker av och så ser man den när de bara håller sig för magen och ramlar ihop och så är det en liten tarm som hänger ut. Ja, <laughs> det är ju riktigt nice. Syn att det inte blev så igen då. Ja. Och att FPS var mer eller mindre splatterfilm. TV-spelens splatterfilm. Mm. Och sen blev det TV-spelens motsvarighet till typ fotboll istället. Ja, just det. Men det finns ju Boomer Shooters som man kan njuta mm. av. Ja, visst gör det det. Jag uh, vet att jag har testat någon som jag inte riktigt kommer ihåg Men det var väl inte riktigt min grej Det kom på Game Pass för någon månad sen uh, Det var ju uh, Jävligt Liksom uh, Snygg design och sånt på det Men hela grejen var att uh, Det fanns någon form av tidsaspekt i det Och så skulle man spela snyggt För att få mer tid För att klara banan Liksom Nej. och jag kände att det uh, förstörde lite man ville ju bara kötta mm. behöver inte förstöra en massa gimmicks och skit. nej, det var lite för mycket gimmicks i det faktiskt mm. det var nästan likadant med det där um, som var så jävla fett <går> i och för sig då, men uh, där det spelades metal samtidigt och ju snyggare man spelade ju tyngre metal blev det mm. ja. Typ så. Det var roligt ett tag men sen blev det ju så här jag var lite för dålig på det för sen skulle det ju vara ja nu måste du ha 50 headshots i raden här annars så tar låten slut. Typ så. Och då kände jag också nej, det här orkar jag inte göra hundra gånger. Nej. Men det blir ju inte kul. Det är bara nej. tidskrävande. Mm. Men vad fan var det är, det, var ju, det finns ju ett Warhammer-spel, heter Bolt Gun. Det är också den ja. tidigare i podden. Det är en bra boomer körare mm, Det är det. Sen vet jag fan. Jag har ju kollat upp några mer såna och testat. Eller, eller om jag bara kollade på dem. Eh, men det känns ju också som ett område att utforska mer. Ja, absolut. Sen finns det ju något spel som antagligen utvecklades där i slutet på 90-talet, men som släpptes för några år sedan. Mm. Som jag helt har glömt vad det heter, men det dyker upp på Steam ofta. Det kanske kan vara värt att kika på det. Jag får Deus Ex-vibbar av det spelet. Ja, okej. Okay. Och du kommer inte ihåg? Nej, helt Nej. jävla blankt. Men jag ja, tror ja, men i det alla fall kanske... att det utvecklades på, när det begav sig. Men de släppte det för kanske fem år sedan. Ja, okej. Okay. Ja. Yep. Det tror jag var innan Boomer 20 blev ett begrepp mm, Ja, det är väl relativt nytt kanske mm. det uttrycket Sen blev jag fan lite sugen på att spela första och andra Quake, de är ju tycker fan de håller hyfsat än. Ja, tvåan körde jag ju förra året tror jag och det, ja, men det var kul det var det, Speciellt med det lilla tillägget med att du kan få en liten guide som visar när det är hit du ska gå nu. Ja, det var jätte jättebra För Quake 2 är verkligen ett spel du kan gå vilse i. Ja, det är egentligen helt det här har vi väl sagt förut men helt sanslöst egentligen att det är ett år mellan Quake som liksom satte standard eller som kanske var en 10-poängare i många avseenden i, i den mm. typen av FPS och så Typ året efter så kommer Half-Life att liksom skriva om allting, vad ett FPS kunde vara på mm. något sätt. Uh, det är otroligt att det är så kort tid mellan dem. Men uh, det har vi pratat om när vi pratade om de här tidiga FPSen tror jag att det var ju väldigt stor skillnad på egentligen Wolfenstein 3D och Doom också. Mm. Och sen även på Doom 2 hade det utvecklats mycket så det gick ju så jävla snabbt där de åren ja, trots att det, det... bara är fyra-fem år. Och Half-Life hade ju också ett narrativ det var man kanske inte van med i FPS. på det uh, Nej, uh, exakt. Och att uh, ja, alltså det här det Black Mesa är det väl det heter. Mm. Uh, att det liksom det är ju vissa banor som laddas om Så du, men du hade ju verkligen känslan av att man hade sprungit som open world genom hela det spelet. Även mm. om man inte kunde gå tillbaka då, så skapar det ju en sån känsla i alla fall att när det är tåget man börjar på och sen tar sig längre och längre Ja, men banorna sen... hänger ihop. Det är inte så att det är en karta och när du har klarat den kartan så kommer du till nästa. Fan, var det inte svårare än att säga det så? <laughs> jag börjar feppla om open world och grejer och så du bara... <laughs> ja, exakt så är det. är en enda lång bana. Men vet, jag hade ju aldrig kört det här Blue Shift. Det spelade jag ju också förra året. Mm. Och även det spelade tyckte jag sett. Fan, det här är svårt. Mm. Jag sprang ut och det bara är tre, fyra sådana jävla soldater och de skjuter bort armor direkt och sen bara... Vad? Mm. Va? Ja. Jag bara säger okej, okay, jag måste vara lite taktisk här då. Och titta fram och så tillbaka. Titta fram och tillbaka. Och sen springa som fan runt en lastbil och skjuta honom bakifrån istället. Ja, och när det kommer en salva med fiender så måste du alltid trycka på quicksave. Göra, göra tio försök med quickload tills du vet exakt var de kommer och när och i vilken hundradel du ska skjuta. <laughs> ja, exakt så. Ja, fy fan. Um, det har life väl... 2 var jävligt länge sedan jag körde. Mm. Um, det vet jag att kan inte sätta fingret på när det var men om jag drog igång det lite men aldrig riktigt slutförde det. Mm. Men det, det vore kul att göra faktiskt. Ja, första var lite fan om jag skulle mäcta med att köra. För det är fan rätt mäckigt alltså. Ja, och det vet jag vet att det har jag ju gjort för inte så där länge sedan. Så nu känns det ju väldigt, väldigt gjort när man har tagit sig igenom det en gång till. Liksom. Mm. Um, ja. Nej, för tvåan tror jag nog att jag körde senast inte vet jag, 2008 någonting på Orange Box. Mm -hmm. Mm -hmm. Och då var det Half-Life episod 1 också Ja Kom det någon episod 2, det minns inte jag Ja, det är det det gjorde Och det är det där det slutade med världens cliffhanger typ mm. Och så har det inte blivit så mycket mer ja, den, den har jag säkert kört också men... Antagligen ja, Det Och... kom ju någon box som innehöll alla Tror jag, i alla fall episod 1 det oh, the, the, är the Orange Box. Ja, men jag kommer ihåg vad episod två med, med är. Det är det jag inte kan sätta fingret på riktigt nu. Det, det kan, det ha varit. Ska jag göra en. Eh, google Ja, gör den, vet du. Fast jag inte ens använder google Ja. Då använder du mm. Bing. <laughs> Nej. Eh, vad sa vi? Have, have, orange Box, sa vi. Ja. Orange Box. Jävlar vilket content det här Bara sprutar content <laughs> ur mig här nu. Ja, men så där får det vara jävla jag måste nysa. Jo då, här eh, life Episode 2 är med där, så då har jag kört det. Ja, för, samma här då. Vet att jag har kört allt på Orangebox. Det var väl där eh, man körde Portal för första gången, eller? Mm, mm, kanske. Du får kolla nu när du är det uppe då. Ja, nu ska vi se. Half-Life 2, Half-Life 2 Deathmatch, Episode 1, Episode 2, Lost Coast, känner jag fan inte igen. Åh, oh, Portal är med och Team Fortress 2. Mm, okej. Okay. Team Fortress 2 körde lite grann på Xbox Live på min 360, men aldrig riktigt fastnat för uh, PvP. Nej, okej. Okay. Ja, fan. Du, alltså, nu, nu, du, ursäkta med mig här nu, nu, nu händer det uh, någonting här. Det kom upp en liten notis som gjorde att jag var tvungen att gå in på den notisen och läsa ifall det här verkligen var sant. Nu blir det extremt off-topic, men, men det, gör det, uh, inget. Uh, det svenska laget Hecken möter Brann på bortaplan idag. Och nu visade det sig att Bran Brann har gjort ett själv självmål mot häcken. Mm. Och han som har gjort... Jag kan inte se något annat än att hans namn ska uttalas Denzel de Röv. Är inte det helt otroligt att en spelare som heter Röv gör mål mot häcken? Det är ju helt otroligt, tycker jag. <här> ja, det är helt otroligt. Det, det gör det ju nästan värt att börja kolla på fotboll faktiskt. Ja, så. Vad skulle du säga? Ja, Från nu han är han min favoritspelare i fotboll, så är det ju. Ja. Mm. <laughs> eh, jo, men de släppte väl en remaster på Kingpin för några år sedan? Oj, det vet jag faktiskt inte. För Kingpin känns ju verkligen som ett eh, bortglömt men jävligt coolt FPS när det kom. Mm. Det kanske är en sån... Det ja, kanske, eh, Kingpin Reloaded, precis. Ja, kan man kalla det spelet för kult- Ja, det kan man väl det definitivt känns, Det göra. känns det mer åt det hållet än en gammal klassiker. Mm, ja, men det håller jag med om. Kult är helt uh, rätt att kalla det. Men uh, varenda recension som jag såg om uh, den Reloaded, att det skulle vara riktigt jävla kass. Ja, uh, det verkar så. Uh, mostly negativ uh, fortfarande då på uh, Steam till exempel. Så nej, de har nog inte... Det var nog inget lyckat helt enkelt. Det är ju jävligt synd för det är ju också ett spel som förtjänar ändå någon form av rampljus. Det var väl många spel som kom lite för tätt in på Half-Life och det tog väl all jävla uppmärksamhet? Ja, exakt. sin var ju också ett spel som var ganska hypat. Men ja, det slog bort rätt fort. Bara den där bruden var på omslaget. Ja. Det vet jag att jag köpte för några år sedan och försökt mig på och det var ju också verkligen where the fuck will I go kind of game. Ja. Men hur var det nu då? Nej men det var lite för krångligt att hitta vart fan man skulle så jag gav upp. Men jag, får, jag kanske ger en ny chans någon gång, jag vet inte. Men jag känner inget jättesug för det. Demot spelade ju som fan. För den första banan är ju bra. Det är ju ett köpcentrum eller vad fan där, mm. Eller om det är en bank eller någonting. Ja, precis. Och så pangar man sig om det. Riktigt bra för sin tid. Mm. Men sen när du är ute i stan och grejer då är det ju... Ja, men du ska hoppa på en liten planka där och sen upp på ett fönsterbläck. Och, och sen ska du försöka få ett pixelperfekt hopp på en kedja så ska du springa ner för den. Och där finns det ett litet hål till ett avlopp, avloppssystem. Eller vad det heter. Och eh, där sen ska du springa och sen hoppa upp för en liten kant och så ska du ducka och in i en typ lufttrumma. Alltså mm. det, det var <laughs> såna grejer och där kände jag att fan vad det här kan äta min skit just nu. Ja, och det kan jag tänka mig att det var en helt rimlig känsla. Och det kunde ju vara så ibland på gamla FPS att man tvingades vara kreativ men man var inte kreativ. Det var. Nej men det är så här du ska göra. Du ser det lilla jacket där i en bräda. Där kan du stå. Men resten av brädan glider du ner för. För den är för brant. <skratt> ja för fan vet du. Det är som den där Youtube-klippen man har sett på om det är typ Fable eller något liknande sp spel folk spelar och så liksom Uh, om de ramlar av från en avsatt så måste de springa runt och göra ett hopp pussel från mm. början men de har ramlat ner från en kant som är från en, en sån höjd det är att man kan hoppa den höjden egentligen, mm. men det är liksom en osynlig vägg som hindrar dig just där. Mm. Och så är det en person som ramlar och, av om och om igen och till, han sitter ju bara och vrålar till slut. <laughs> jag tänker att det är såna där saker som du berättar om nu, de, de skulle man också kunna vråla åt. Ja, och fan, mm. Fable var länge sedan jag körde. Ja. Dra åt helvete var det var länge sedan. Mm. undrar om det... Undrar om det kommer, det nya de håller på med. Eller ifall det också kommer att läggas ner av Microsoft. Det har ju, ju ganska mycket som ja, böden hugga av här nu. Mm. Uh, å andra sidan då, så när man faktiskt tror det eller ej då. Först blir man bara så här, hur fan kan de lägga ner och klaga på att de ska spara pengar när man ser hur mycket pengar de drar in. Mm. Dels Microsoft och dels faktiskt deras gamingstudios fortfarande som liksom omsätter enormt och även vinsten är, finns ju där. Liksom. Ja. Men eh, jag tänkte på det med Perfect Dark mm. eh, så de visade upp i en riktigt snygg trailer och man såg att det skulle verkligen kännas som att man, man är agent, man kan lösa de här uppdragen på olika sätt. Och så när man har läst på lite nu då, så ser man att det vad de har gjort på fyra, fem år. Det finns inget annat. Det har suttit i en studio och bara gjort en trailer typ på de här åren. Mm. Så då säger Microsoft, nej, så här dåliga får man inte vara hos oss. Och då, får, då hamnar det i ett annat ljus på något sätt. Mm. tänker att de kanske gör sig av med studio som inte levererar och verkligen så att man måste ändå leverera någonting. Det är inte bara så att man kan glassa för att man ägs av oss. Så kan man ju se på det också. Eller så är jag bara naiv nu. Jag vet inte. Ja, och att man lovar och vi har sånt jävla fett spel på gång och så blir man skithypad och så var det bara det de hade. Mm. Typ Duck, nuken Forever. Ja. ja, jäklar. Ja. När man läste om det i sån här PC Gamer 97, mm. 11. år, ett nytt duk Det kommer bli det bästa spelet någonsin. Alla var ju mm. så jävla hypade duk Ja, så kommer jag ihåg, för, långt långt före Youtube, så kommer jag ihåg att det var med en tidig, tidig trailer på en sån CD mm. som man fick från eller om det, var när man, om det hade hunnit bli DVD då kanske, för jag kommer inte ihåg, men Demos-cd var väl namnet de gick under först ja. liksom. Men jag kommer ihåg att då låg trailern på den och jag var hemma hos min kompis Kristoffer Nordström och vi tittade och tittade och tittade på den där. Och det coolaste det tyckte vi var att om man tittade neråt så såg man ju benen. Mm. Men man kunde också trampa på små fiender och då var det liksom det blev inte bara en blodpöl utan då tog han i med foten här och det är ett foten fram och tillbaka så här, mot marken. Ja, För som nära eh, förkrympningskanonen i Dukducken 3. Det kunde också springa fram och stampa på dem. Ja, och det är så, oh vad snyggt det kommer bli. Och sen, ja ah, nästa år, nästa år. Och sen bara, sen kom det. Och var någonting helt annat och jättedåligt. Och så hade det gått de gjorde år, väl, typ. De gjorde väl om spelet så fort det kom en ny motor i princip. Ja, något sånt. Oj, nu har det kommit en ny motor. Ah, vi får, vi, vi, och de kanske inte har så långt. För man fick ändå intrycket av att det här spelet är så jävla stort och du kommer kunna göra allt i det. <går> och att de sen släppte det till typ PS3 och Xbox 360 så alltså under den eran, då kändes det egentligen bara som att de släppte ett generiskt Duck Men de kallade det bara Duck forever för att ja. <går> få bort det namnet ur Development Hell. ja. Uh, härtig kärnvapenbombad om för alltid. <laughs> Men kan det, det, kan det inte finnas någon gammal för det, sånt dyker ändå upp ibland. Att man har hållit på att utveckla ett spel, och så har det blivit liksom avbrutet att nej, vi, vi lägger ner. Mm. Men sådana där brukar ju alltid läcka. Ja. Eller så är det någon som hittar oj, upp och rensa på vinden och hittar lite och av gammal hårdisk. Bara, just det här är ju det där vi höll på att utveckla. Och så gör de klart det liksom nu. Ja. Varför kan inte någon bara hitta de här gamla Duke Nukem Forever-grejerna? För någonstans måste de ju ha kommit med det och bara liksom göra det så som det var tänkt från början. Mm. skitsamma om grafiken är 1997, det finns ju de sjuka jävlarna som går igång på det typ jag Ja. Och bara, nej men det här är riktiga duknuken Forever, det här var det vi utvecklade som skulle bli duknuken Forever, det där som Gearbox gjorde är ju bara något FPS mm. ja men jag håller med det är bara att hoppas att någon jävel hittar det där till slut då ja Mm, det hade varit coolt. Sekrett få över då. det så var inte bara gå liksom. Ja, som när Resident Evil 1,5 som det kallas, alltså det som skulle bli Resident Evil 2 men som de bara nej, men det här går inte och så skrotade de det och började om från början. Mm. Det hittade ju någon, det läckte ut. Sen tror jag det var någon, det var väl någon som skulle typ göra färdigt det, eller göra det till någonting. Jag tror mm. inte det blev så mycket med det. Och det gör ingenting, för det, det verkade faktiskt ganska mycket sämre än originalet även om det är en ganska kul sån här grej att okay. man kan ju hitta de här beta-testerna av 1,5 riktiga på nätet och testa. Mm. Bara för att se vad det kunde ha varit. Ja, okej. Okay. Och det, det, det, det, det, det är det skit i, det behöver inte Capcom göra färdigt för att de skrotar det nog av en anledning. Men, <laughs> just det. Men Duke Nukem Forever, alltså som inte vet jag, om man ska kalla det här för life-motorn. Det var väl åt mm. det hållet då man hörde om det som mest, tror jag. Och de bara kunde hitta den och bara, nej, men vad fan, ska vi göra färdigt där? Ja. Och bara, ja, Det hade varit jävligt coolt. Och släppa det på, inte vet jag, Steam eller något sånt där. Ja, Nej, det här är det riktiga Duke, Duke and Forever. Det är som vi ja. alltid tjatade om på 90-talet. Ja, man kan ju hoppas i alla fall. Det är väl föga troligt men skit samma det hade varit jävligt coolt. Vilken jävla dröm. <laughs> ja. <laughs> ja. Kulen då börja med Soldier of Fortune och sen komma in på alla de här bortglömda FPS:en. Ja. Men igen. <laughs> ja ja, men några av dem kanske förtjänar någon typ av remaster för det går ju att köpa Soldier of Fortune nu på GOG va? Mm. Ehm jag hade en gammal installationsfil så jag, jag, jag använde faktiskt den. Mm. Men det spelet... Jag, jag, jag skulle nog fan kräva någon typ av remake av första. Jaha, mm, okej. Okay. En remaster tror jag skulle väl... Nej. Det skulle ju också funka naturligtvis, men men det skulle vara coolt att se med modern grafik och med den typen av helt jävla sanslöst våld och hur man skulle kunna få det att se riktigt coolt och äckligt ut idag ja. domspelen funkade ju för, det känns ju som en mm. form av revival till att göra FPS genren till motsvarigheten till splatterfilm ja, ja visst, Varför att man får tillbaka det istället för någon jävla sportsimulator fast med gevär istället för bandyklubba ja Ja, det hade varit tufft. <laughs> <laughs> det skulle jag vilja se. Eller ett helt nytt Soldier of Fortune. Det, det, är, väl en, det är väl ännu bättre. Men ja, såklart. Man kanske kan spara lite tid på att göra en ny version av första. Ja, varför inte? Är... Bara för att testa och se finns det finns något intresse för det. Mm. Varför inte? Och intresse tror jag faktiskt finns. Mm. Vad mm. finns det något mer här gammalt FPS jag, jag, jag blev lite såhär mm", som du minns som jag, jag missat Nej, inte vad jag kan komma på just nu faktiskt Blood vet jag fick ju en eh, i alla fall ett släpp till moderna datorer mm. för du vet att det köpte jag på Steven ganska tidigt när jag skaffade när jag skaffade i alla fall en PC som var ämnad för spel. Mm. Men då körde man ju det via DOSbox, Ja, ah, okej. Okay. Som är en emulator och det är ju alltid fördröjning på emulator. Så om man skulle sikta så blir det ju jävligt dåligt tajmat. Ja, det är klart. Och sen kommer denna whole unit blood eller något sånt där. Mm. En, som funkar till nutida datorer. Det är ju också ett spel som jag skulle vilja se ett nytt spel av. Ja. Man, man, man glömmer Blood 2, för det var ju, fan, det var inte superkul alltså. Och det var mm. väl ett sånt där spel, när de utvecklade det så fick väl fansen uttrycka sina åsikter på forum under utvecklingen. bara, okej, okay, ja, då gör vi som ni säger. Och sen blev det ju bara skit av alltihopa. Men eh, säg att det är Blood 3 fast det inte heter så. ja Om man får springa runt som Caleb och hugga ner zombies med högaffeln. Alltså det hade ju varit en dröm. Ja. Ja, jag håller med. Det hade varit jävligt tufft. Alltså det enda jag kommer på, alltså som jag har tänkt lite nu har det här ingenting med FPS att göra men eh, jag som eh, gillar flygsimulatorer mm. eh, vet ju under 90-talet och tidigt 2000, då var det här företaget uh, Jane's Som jag tror är någon form av myndighet i USA som håller på med krigsmateriel och dokument typ. Mm. Som på den tiden då hade en sån speldivision. De sålde väl inte så bra men de gjorde ett gäng simulatorspel. Mm. Som passade mig helt perfekt för att det, det gick att klassas en simulator men det som är störst idag, som heter Digi Dig Digital Combat Simulator, DCS det är ju för avancerat, liksom mm. så. Så få ett sånt igen hade jag tyckt varit coolt. Mm. Nu bytte jag ju ämne helt, det var inte meningen. Men det, Nej jag... men vi har ju inget specifikt ämne, jag bara tjöter på det ja. som dyker upp i huvudet då Mm. Och då vet jag att jag satt jag tänkte på det här någon, för jag kollade en sån där eh, kolla på en Youtube-video, ja men hur får man de här gamla simulatorerna att funka på Windows 10 slash 11? Mm, och det mm. var ju så jävla mycket som skulle trixa så det var in i bio så ändra det och ändra det. Och så, ja, det, det så mycket kommer jag inte att spela dem. Men bara om någon kunde lösa det bara så att de bara funkar hade det mm. varit jävligt nice. Men det Mm. Ja, jag har ju faktiskt en sak till som jag vill prata om idag. Ja, du hade ju uh, sett en serie. Ja, om, men jag tänkte bara säga, vill du avsluta någonting med spel du vill se igen så? Eller kommer du komma på något FPS eller vad det där Deus Ex-spelet hette? Nej, inte Deus Ex. nej och det, det är säkert inte en sån Deus Ex. Nej, eh, nej. Jag kom bara att tänka på System Shock fick väl en remake? Ja, ja, ja. ja det gjorde det, det ju. Det var jag bra det också det. faktiskt. Ja, det, det skulle jag faktiskt vilja testa. För det har jag inte kört sedan jag var liten. Och då fattade nej. jag absolut ingenting. Mm. Nej. Eh, nej men kör du så ska jag fundera lite. Ja, eh, jo. Eh, det kan ju bli så. Jag vet, du vet vi pratade om Robocop eh, ett tag. Eh, vi har spelat spelet nu båda två. Och... Uh, filmerna de blev väl sämre och sämre och sen kom det serier och liksom det var en franchise som växte och blev för stor på något mm. sätt och lite har det väl hänt med Terminator också att det kommer så mycket även om det är väl ingen som är total katastrof trots allt uh, men de här Sarah Connor Chronicles och John Connor Chronicles alltså, det blev serier och det till slut också mm. det växte för mycket Mm. Därför så har jag väl varit Väldigt försiktigt förväntansfull Inför den här serien Alien Earth För det har ju varit likadant att Det är fyra alienfilmer filmer Och sen de här Prometheus-filmerna Varav den andra uppföljaren Heter Alien Covenant mm. Så liksom, varför det inte det är en Alien-film Ja, för den, det är olika franchises Och så kom den här Romulus ja, Den här utspelade sig mellan första och andra filmen Och jag vet att man blir kär Åh gud, och nu blir det en serie också och nu blir det en Star Wars-historia där man uh, bara pissar på allting. Uh, nu har jag sett första avsnittet idag, precis innan vi börjar spela in. Det var därför jag blev lite sen. Ah, ja, det är lite. Jag tänkte, nej men jag ser klart det ändå. Han får sitta vid datorn och vänta lite. Mm, mm. <laughs> och jag tyckte att första avsnittet var jätte, jätteintressant. Mm. Men samtidigt så undrar jag om det som är intressant kan bli seriens stora dilemma. Okej. Okay. Kanske att de har ett väldigt, väldigt intressant grundkoncept. Och liksom, tänk om det blir så här i framtiden. Det här skulle jag vilja utveckla. Mm. Och sen kommer det någon och säger, men du, jag har en liten alien-grej här. Kan vi slå ihop de här? Jag är lite rädd att det ska bli så. Mm. Att det, det hade inte behövt vara en alienserie. Jag har sett ett avsnitt, men jag är lite rädd att det kan sluta så. För det är nämligen eh, så här att i alienvärlden, det vet vi, det finns ju eh, robotar, eh, en cyborg. Mm. Och eh, världen på något vis drivs väl av de här stora företagen nu liksom Länder existerar inte längre, utan det är företag som äger... Europa som äger Nordamerika och så vidare. Det är väl där mm. Wayland är det väl det heter Alien-filmerna som är ett av de här stora företagen. Ja. Um, och vet jag, så börjar jag med att säga så här, du vet. Människan måste ju alltid ha haft en sån här grej. Man tänker att om man... Ja 1400-talet uh, säger vi. Sånt här. Mm. Tänk om man skulle kunna som fåglar flyga. Vad coolt det borde. Och så är det någon som säger, ja men det kommer vi aldrig att göra. Ja. Och så finns det de här ändå, Da Vinci som ritar en helikopter. Ja men det här skulle nog kunna funka. Ja. Och så har han typ rätt. Um, det känns som varje generation har en sån grej. Liksom, Var är tillräckligt detaljerad för att man skulle kunna ge någon krädd för ubåten? Ja, lite i alla fall. Mm. Men det tror jag tror att Da Vinci hade väl någon sån där idé med någon ballong på något vis. Man skulle Aha, kunna han var ju med en sig. vetenskapsman också. Ja. ja. Typ. Men i alla fall, jag tänkte så här. Tänk om man hundra år i framtiden, liksom om, om döden försvinner för att man skulle kunna flytta medvetandet in i en annan kropp. Mm. Låt oss säga att och det säger man nu, ja, men det löser vi nog aldrig. Men det är företag som löser det. Det kommer nog gå rätt bra på bussen, om man säger så. Förstår du hur jag menar. Fatta vad rika människor skulle vara. Vi ser att kloningstekniken mm. blir så bra att man kan klona människor. Mm. Att man kan ta. Jag men, man tar från sig själv. Mm. Och så klonar du en ny version av dig själv. Ja. <laughs> alltså du kanske väljer vilken ålder då det här ska byggas till att ja, men vi väljer 26 års ålder för att det ska ändå mm. föra över medvetande från en färdig hjärna eller varför inte att det är, eh, man vill ju inte ha en vuxen hjärna i ett litet barns kropp, nej. Du anar inte hur intressant det är det du säger just nu. jag ska Det det hade ju varit spännande snart. att ja, men vi tar alla mina liksom, minnen, all den kunskap jag sitter på nu som 39-åring mm. och så för jag över det till en eh, ja, men till en hjärna Jag är lika medveten, fan vad begränsad. Man skulle känna sig, skulle bli dum i huvudet. Ja. Men att man kommer åt de här kritiska och sensitiva perioderna så att, ja men, nu är jag ju för fan två, tre år nu ska jag börja lära mig en jävla massa språk här nu för att min hjärna har extra många liksom nervkopplingar här nu och neuroner som bara väntar på att få kopplas samman här nu och stärkas så man skulle Aha. ju kunna bli helt jävla dunder smart då, men ja. jo, men äh... rika människor skulle ju definitivt exploatera det där riktigt hårt Mm. Exakt, men det som har hänt då i Alien Earth det är att det har kommit ett nytt företag som ska utmana det här med cyborg till exempel för att de kan nämligen flytta till exempel sjuka barn som är väldigt, väldigt sjuka och kommer dö de kan flytta deras medvetande in i en annan kropp som är helt syntetisk så det blir någon form av hybrid mellan människa och robot så en del i den här serien är att man följer en sån karaktär. Hon är ju då ett barn som helt plötsligt har placerats i, ett, i en vuxen kropp. Mm. Hon säger så här, men, till exempel, det är en scen, så här, men vad är det här? Jag har bröst. Hur ska jag vänja mig vid det här? Mm. Och då säger hon, ja men du skulle ju ha kommit till puberteten. Nu har du inga hormoner i den här kroppen. Men vi försöker att fejka det så vi kanske ska justera inställningarna lite. Mm. Så att du, du får rätt känsla av det. Och bara hela det konceptet tycker jag skulle varit superintressant för en serie. För att det har ju redan blivit så här, ja men är jag en människa? Eller är jag en robot? Mm. Alltså, ja, vi, vi vet faktiskt inte. Så jag tycker här finns det ju... Det som 200-årsmannen med Robin Williams. Ja, men liksom oerhört potential och det man ser redan så här att hon minns sin bror, som de säger ah, men det var ju ditt liv som människa så var han din bror, han är inte det längre mm. men hon minns ju ändå Förstås så att här finns det jättestor potential tycker jag, att göra något riktigt riktigt intressant mm. men frågan är då för samtidigt så pågår det ju redan en storyline med i alla fall någonting som liknar Xenomorph eh, och Aliens då hur ska de väva ihop de här två på ett naturligt sätt? Mm. Det är det jag känner lite så här att hade de det här med flytta över medvetande till syntetiska kroppar, var det en idé som redan fanns och sen slår de ihop det med den här alien-grejen? Jag vet ju inte om det är så, men ja, undrar de. Det som jag kan tycka känns lite märkligt med det där alltså för att få det där att verka trovärdigt det finns ju någon sån där typ skräckfilm där det är ett gäng ungdomar som kan byta medvetande med varandra med någon liten box som skickar ut någon elektrisk impuls och så byter två personer kroppar med varandra. Har du sett den filmen? Nej. Jag har ju naturligtvis glömt vad den heter. Ganska okej okay film L faktiskt. Kul. Concert. Låter som den där... Med Hasse eller taget när han kunde byta kropp med sin pappa. Kommer du ihåg det? Ja, just det. Hercules Jonssons <laughs> någonting. <laughs> precis. Jävla bra namn också. Hercules Jonsson. <laughs> ah, ja, jo, men det kommer jag ihåg. Ja. Men det ger någon sorts övertro till att det är de elektriska impulserna som gärna skjuter ut som är vårt medvetande. Men det är ju för fan organet hjärnan av våra minnen mm. är ju biologiska. Ja. Det, det, det är inget tankarna är ju inte något övernaturligt eller något elektrisk någon elektrisk information som man kan flytta Nej. ur som helst utan det är ju miljarder med nervkopplingar som mm. har gjorts uh, utifrån att mm. ha stimulerats. Och, Och det är ju äh... de man i så fall måste flytta över rent biologiskt så det skulle väl vara om man hittar te en teknik där man kan flytta på hjärnan i sådana fall. Ja, och det konstateras väl redan i den här serien att eh, hjärnan är i allra högsta grad inblandad på något sätt. Det är därför de använder så unga personer. Det går inte att göra på vuxna. För den hjärnan är för komplicerad. Men mm. barn har inte så mycket. Så de kan, måste använda barnhjärnor för att lösa det. För den är så aktiv för att lära sig nytt. N någon mm. sån förklaring hade de. Men ja de har ju täckt upp det lite då i alla fall Jaja, men, får men Det får man ju är, köpa det, det, är det, det här det är, är sci-fi, det är år 2200, vem fan vet vart vi har nått då liksom sådär, ja. Ja, nej, men konceptet i sig tycker jag är kul men om de har ändå fattat med att eh, hjärnan utvecklas mm. eh, i olika liksom, stadier mm. är väl lite svårt att se exakt att det är, men man, man kan väl på ungefär vissa åldrar. Det finns ju genetiska skillnader. Vissa barn utvecklar vissa förmågor snabbare än andra. Mm. Och så vidare och så vidare. Lite som att ja. en del blir längre än andra eller en del har större händer än andra. Så mm. växer ju hjärnan på olika sätt. Vissa barn lär sig prata när de kanske är ett men vissa kanske inte börjar prata förrän de är två eller så där. Men det är i spannet så att ja, säga. Okay. Uh, sen ska jag säga så här också att uh, den är ju vrålsnygg. De har ju mm. verkligen byggt upp kulisser och använt CGI så pass sparsamt att de gifter sig väldigt bra hittills. Mm. Så den, är, den ser verkligen sagolikt snygg ut. Uh, många kanske kunde reagera på att den ser lite dålig ut. Men du fattar att den fångar känslan från de två första filmerna väldigt bra med hur tekniken ser ut och sådär. Mm. Så det gillade jag jättemycket också. Mm. Uh, den största skräckscenariot här nu... Mm. I de här syntetiska kropparna som de har fått. De är naturligtvis starkare, snabbare, klarar fallhöjder, klarar slag mot huvudet på ett annat sätt. Det jag är mest orolig för det får ju inte bli att de ska vara några superhjältar som du kommer kunna slåss mot aliens. Alltså det, det, det, har, det har det ju inte hintat som det, miss, det minsta efter ett avsnitt Men jag bara, låter för guds skull inte bli så Så att det blir för superhjälteaktigt För det kommer ju inte passa in i Alien Gillar inte det ordet Men det passar inte in i Alien Lauren alls Att det ska vara så Nej, man gillar ju ändå att det är en övernaturligt Eller övernaturligt, men en överstark varelse mm. Som människan kanske inte har den fysiska förmågan att slåss mot men eftersom ja, men som människan har varit i historien finns massor med rovdjur ute i världen som skulle kunna slå skiten ur oss. Men vi har ju vunnit så att säga i världen mm. på grund av vår intelligens. Ja. Den har vi utvecklat för att överleva med att vi kan eh, skaffa föremål och vi kan göra någonting av de föremålen, typ vapen och så vidare så att vi kan försvara oss mot rovdjur eller andra människor. Det är ju, det, mm. det är ju den grejen som också är igenkänning som, som man gillar med också Alien-filmerna. Att ja. Ja, Den här är ju helt jävla överstark och vi har inte en chans om vi inte är jävligt smarta och använder de verktyg vi har till vårt förfogande. Det är det som är hela grejen tycker jag. Ja, precis. Um, men i alla fall um, det finns ett avsnitt till de släppte två i går, sen mm. kommer den då, tyvärr får man väl säga, så är den en här en gång i veckan avsnitt då. ända fram till 23 september nu men det får väl bli min då, en gång i veckan serie här nu slutet av sommaren början av hösten mm. och ja det ska bli spännande att se och jag ser också att en en av regissörerna heter Uggla Hauksdotter så det är det går väl inte att misslyckas med det namnet, tänker jag. Nej, det, det, det är predestinerat att det här kommer bli en succé bara på grund av namnet. <laughs> yes, det, det, det var väl min vecka sedan vi pratade senast, jag tror jag, faktiskt. Mm. Nej, men... Eh, Ja, jag har ju egentligen bara kunnat dela med mig reflektioner men ja. eh, definitivt så ska jag köra färdigt eh, Soldier Fortune 1. Jag, en del av mig vill ge tvåan en chans också för jag vet att jag aldrig kört igenom det. Ja men då är det väl fan med dags då med andra ord. Ja det känns som det och mm. nu behöver jag ju inte tänka på de här tramsiga jävla prestigetanken om att nej men lägsta svårighetsgrad om man kör en medium. För medium på FPS där under den eran är fan motsvarande sån här extrem på FPS idag. Mm. Det är helt sanslöst och att du hela tiden måste spara, dö 15 gånger tills du vet exakt var varenda fiende. Då kan du komma vidare. <går> ja, exakt men, men jag har smygkikat lite nu på så här, men vad, vad, vad fanns det ens för FPS? Men jag kommer nog inte på något mer gammalt som jag skulle vilja se få någon typ av revival. Jag kan komma på i alla fall. och eh, det, var, det var ett som jag så bara, fan vad coolt det hade varit om det fick ett nytt spel i serien. Tänk om ja. Wolfenstein 3D fick eh, uppföljare tills jag kom på att ah, det har gått ja. ganska många under typ 30 år. Så det ja. Och det känns ju som att eh, det är väl dags att de avslutar hela den där serien nu med eh, ett tredje eh, spel också så att de avrundar sin serie där, mm. tänker jag. Nu kommer jag fan inte på vad det är de heter, men de är ju också från Sverige så jag tappar tråden totalt. Ja, det har jag också gjort. Mm. Skitsamma. Eh, jag tänker att... Eh, Rise of the Triads är ju ganska balt också. Mm. Det tror jag dock. Fick en remaster också för några år sedan som var bra. Mm. Uh, Wolfenstein ska också bli serie för övrigt. Alltså bara för att det har kommit några bra spelbaserade <laughs> serier som har varit så betyder ju inte det att alla spel blir succéer bara för att den Last of Us blev det. <laughs> Nej, exakt. <laughs> nu får de väl ta det lite jävla lugnt. Mm, jag håller med. Uh, sen är jag ju jag säger Fallout, har du sett den? just jävligt, nu har jag glömt bort att den fanns Ja, men då får du se den under hösten här nu för då kan du hoppa på säsong två som kommer i december direkt då, ah, helt enkelt ja, den är bra också mm, ja, men det kan tänka mig. Det är, också, så är det, skämt på helt rätt sätt jag vet, det är ju något som sånt där när de ska väl över en, en, ett vattendrag men så kommer en sån där muterad fisk och äter upp någonting som de måste ha med sig och så säger väl tjejen, säger någon så, men vi ska väl över vattnet? Och så svarar han kunde. ja, jag vet, men det, det dyker alltid upp något annat som man kan göra. Härlig liksom nodd till spelen. Ja, eh, den är jag helt hundra på att du kommer tycka är kanonbra. Det tror faktiskt jag också, jag har, men jag har bara glömt bort att den finns. Mm. Ja, det är lätt. Den går ju på Amazon också. Den är väl inte den allra eh, starkaste eh, sidan så. Det jag... är det omöjligt att hitta på den om man inte vet exakt vad man ska söka efter. Jag har inte ens hittat, ja, jag är väl sugen på att se skräckfilm jag hittar inte ens vad jag söker efter genrer. Ja, Nej, men Amazon den. vet ju att jag kan använda på ett eller annat sätt så. Det är bara mm. att jag inte har tagit tag i det. Och jag hade faktiskt turen att jag så upp Amazon Prime men så har jag ju Um, vad är det jag har via Atelia? Jo, jag har ju all uh, TV, alltså streaming med sport. Mm. Uh, och då såg jag då, i mitt, uh, så höjer de ju priset lite då och då, så innan man blir lite irriterad. Men nu såg jag att uh, nu hade jag, utan att det blev uh, en krona dyrare då, så kunde jag ha uh, Amazon Prime också på det mm, kontot. Så då, då fixar jag det, så nu har jag kvar den ändå. Ja, ja. Jag har ingen aning om vad det är för utbud på Amazon Prime överhuvudtaget. Jag vet precis när den kom, då hade den ju väldigt många sådana här gamla B-filmer som mm. jag vet att man lånar och polar hit och dit. Bland annat en dinosauriefilm med Julia Roberts bror som det blev så här: Åh, oh, den! Den heter, med, den heter något med Raptor, tror jag. Okej. Okay och det liksom är då Julia Roberts bror slåss med en T-Rex med en gaffeltruck i slutet. Och för den som inte vet så heter han Eric Roberts. Och Tack. Är väl hyfsat känd fortfarande ändå. Han gjorde rätt mycket B-filmer men på äldre dagar känns det känns som att han har gjort lite större roller eller? Ja, jag vet att blev lite förvånad han är med i The Dark Knight till exempel ja. som jag blev lite förvånad över. Fast hans bästa roll är ju ändå i Best of the bäst of the best. Mm. <laughs> ja, visst. Den filmen uh, fil har jag inte sett på många år. Den måste jag fan se om. Ja, den var ju. Fan vad kanon? man tyckte den var när man var liten. Jag mm. uh, ska bara säga ja, den filmen heter Raptor. Sen tror jag att det är en sån där film som har lite olika namn i olika regioner. Så jag vet att någon gång så hade jag pratat om filmen Raptor och så kan vi inte se den. Ja, den har inte jag sett. Och så sa min polar... Men det här är ju, och så sa han för då hade han väl laddat hem någon sån här Region 1 version någon gång där den heter mm. någonting annat. så ja Men vi såg den ändå. Fan, jag måste kolla vad, vad man kan hitta bäst och det bäst. Fan, det är James Earl Jones som är coach i det här Take-One-laget. Ja. Ah, fan. om man gillar eh, tv-serien Cobra Kai då ska man ju definitivt se Best of the Best. Det är därifrån ja. det kommer. Mm. Ah, det är nog fan det första jag ska göra nu när vi stänger ner eh, podden och ser var finns Best of the Best någonstans. Mm. De andra filmerna i serien, skit i dem. Det är första. Ja. Nu pratar jag om som att jag såg den igår och blev helt tagen. Jag har inte sett den sedan jag var barn, men jag vet inte. Jag har en känsla av att den inte har åldrats på ett dåligt sätt. Mm. Jag ser här nu att best of the best från 1989 finns att hyra på Amazon och på Apple TV. Okej. Okay. Eller vänta lite. Prime Video. jag får kolla det sen. Jag orkar inte logga in. Jag kommer inte ihåg vad jag för lösenord. <laughs> ja, jag, jag, kommer, jag kommer inte ha möjlighet att se den för en typ med tur till höstlovet. Ja, jag fattar. Han skit jävligt. Ja, skitsamma. Jag får kolla sen. Ja. Ja. Mm. Men ska vi knyta ihop säcken där då kanske? Ja, det kan vi göra. Eh, tack så mycket för att ni har lyssnat. Mm. Så hörs vi igen förhoppningsvis nästa vecka om inget oförutsett händer. Precis. Jag vill tacka alla. En, två, tre, nu Vi säger så. Okej.